Друга книга Самуїла. Розділ третій. Війна між домом Давида і між домом Саула тяглася довго, та Давид дедалі більше закріплювався, а дім Саула дедалі слабшав. І народилися Давидові сини в Хевроні. Перворідень його був Амнон від Ахіноами з Єзраелу. Другий – Кілиав від Авігайли, вдови по з Кармелю. Третій – Авесалом, син Маахи, дочки Талмая, царя Гешуру. Четвертий – Адонія, син Хагіти. П'ятий – Шефатія, син Авітали. Шостий – Їтреам від Егли, жінки Давидової. Ці народилися у Давида в Хевроні. Тим часом, як тяглась війна між домом Саула і домом Давида, Авнер вбився у силу в домі Саула. У Саула ж була наложниця на ім'я Ріцпа, дочка Ай'ї. Ішбаал, син Саула, сказав Авнерові, «Чому ти війшов до наложниці мого батька?» Розсердився Авнер на слова Іжбаала і мовив. «Хіба я пасиголовець? Понині постійно чиню я добро домові Саула, батька твого, його братам та його приятелям, і не допустив, щоб ти потрапив у руки Давида. А ти тепер ще мені докаряєш за жінку?» «Хай Бог Авнерові відплатить, та ще й причинить, коли я не зроблю Давидові того, в чому Господь йому поклявся, говоривши, «Заберу від дому Саула царство, і поставлю престол Давида над Ізраїлем і над Юдою, від Дану аж до Версавії». І не зважився Іжбаал відповісти Авнерові ні слова, бо він боявся його». Тоді послав Авнер послів до Давида, щоб сказати йому, кому, мовляв, належить край. А далі? «Уклади союз зо мною, і моя рука буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля». Той відповів, «Добре, укладу союз із тобою, тільки одного вимагаю я від тебе». «Ти не побачиш мого обличчя, якщо не приведеш, Міхаль, дочку Саула, коли прибудеш побачитися зо мною!» Давид послав послів до Іжбаала, сина Саула, щоб сказати «Віддай мені мою жінку, Міхаль, яку я здобув собі за сотню філистимлянських передніх шкірок!» Тоді Іжбаал послав, щоб її взяти – в її чоловіка Палтієла, сина Лаїша. Чоловік її проводжав її, плачучи в дорозі аж до Бахуріму. Тоді Авнер сказав до нього, «Іди, повертайся». І той повернувся. Авнер увійшов у переговори за старшими Ізраїля і промовив, «Давно вже ви бажали собі Давида царем над собою». Беріться отже тепер до діла, бо Господь так сказав був про Давида. Рукою слуги мого Давида я визволю народ мій Ізраїля з рук філистимлян та всіх ворогів його. Говорив Авнер також із Веніамином, а потім пішов у Хеврон переказати Давидові про все, що ухвалив Ізраїль і весь дім Веніамина. Коли ж Авнер у товаристві двадцятьох мужів прибув до Давида в Хеврон, Давид справив Авнерові і мужам, що були з ним, бенкет, і каже Авнер до Давида: Ось я готовий піти і зібрати всього Ізраїля до мого володаря царя. Вони укладуть союз із тобою, і ти царюватимеш над усім, як лиш твоя душа захоче і відпустив Давид Авнера, і він пішов у мирі. Аж ось прийшли слуги Давида з Йоавом із якогось походу, і принесли велику здобич. Авнера ж не було вже в Давида в Хевроні, бо Давид відпустив його, а той пішов собі, був у мирі. Коли ж повернувся Йоав із військом, що було при ньому, Йоавові сказали – Авнер, син Нера, був у царя, та цей відпустив його, і він пішов у мирі. Тоді Йоав увійшов до царя і каже, що ти вчинив? Авнер прийшов до тебе, чому ж ти його відпустив, і він пішов? Чи ти ж не знаєш Авнера, сина Нера? Та ж він прийшов був, щоб тебе обманути, щоб спізнати твої виходи і входи, і довідатись про все, що дієш. І коли Йоав вийшов від Давида, послано було гінців за Авнером, і завернули його від сіра криниці, а Давид не знав про це. Як же повернувся Авнер у Хеврон, Йоав відвів його на бік від воріт, наче б із ним поговорити тайно, і тут ударив його в живіт і він умер за кров Азаела, брата Йоава. Довідався про це Давид пізніше і мовив, «Не винен я, і моє царство перед Господом повіки за кров Авнера, сина Нера. Нехай вона впаде на голову Йоава і на всю родину його батька. Нехай у домі Йоава не переводяться ніколи такі, що не дугують на течево чи на проказу, ті, що лиш до ворота здатні, що падають від меча або сидять без хліба. Йов і його брат Авішай стратили Авнера за те, що він убив їхнього брата Азела в бою під Гівеоном. І повелів Давид Йоавові і усім людям, що були при ньому, пороздирайте на собі одежу, підпережіться волосяницями і йдіть перед Авнером, голосивши. Та й цар Давид ішов за марами позаду. І Як Авнера поховали в Хевроні, плакав цар у голос над гробом Авнера. Та й також увесь народ плакав. Цар співав таку плачевну пісню над Авнером, кажучи, чи тож смертю безумного мусив Авнер умирати? Руки тобі не зв'язано, ноги тобі не скуто кайданами. Ти поліг, як полягають від розбишаків. І плакав за ним увесь народ ще більше. Весь народ, поки був день, прийшов просити Давида, щоб їв щось, та він заклявся. Хай мені Бог відплатить і гіршим, коли я буду їсти хліб, або щось інше перед заходом сонця. Довідався про те народ, і воно було йому до вподоби, та й усе, що цар чинив, подобалось людям. Увесь народ і весь Ізраїль того дня впевнився, що то не з волі царя вбито Авнера, сина Нера. Цар сказав своїм слугам. «Чи знаєте, що цього дня поліг князь і великий муж у Ізраїлі? Я нині ще слабий, хоч і помазаний на царя, а ті люди, сини царуї, сильніші за мене. Нехай Господь відплатить по заслузі тому, хто чинить зло».